أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمطرنا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم خافوا الكيل والميزان الا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذالکوم خیر لکوم این کنتم مؤمنین اب پینزمہ واقعہ دا نشوائب علیہ السلام نشوائب علیہ السلام واقعہ تقریباً یول الزلا ذکر کی ابراہیم علیہ السلام د خوځاو د اړینو مقطوره او دا غېځوي مديانو نو شعیب عليه السلام د مدين په الهواد دلته الله پاک د شعیب عليه السلام او ذکر کوي غره د رد شرک هم کړه دے ردد شر کې اعتقادي کړه دا قوم کې ده نو رې او خبره وا شهو له تاجران لوه منډا نو آغی کی آغوبہ زیادہ کو نو شعیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم تا مسئلہ بیانکڑی دا قوم تا ویچ گورا نشیطان بنتابیداری مکوائی دا دی حرام معمدانی نزانو ساتھ اے اللہ لرائی باد دا حرام معمدانو نزانو ساتھ رد شرک اتقادی کردی نا فیلی کردی وَاِلَا مَدْ يَنَا خَامَ شُعَيْبًا گُرَ شُعَيْبًا علیہ الصلاة والسلام تا تفسیری سراج مونی لکری دی کان خطیب الانبیاء دید انبیاء لِمَا سَلَامُ خَطِیبُ خَامَ د دا واز نصیحت دیر دا فصاحت او دبلاغت نردکو خواه او دا دا تقریر نرستخ کاریخ خواه لگلیو منگ ما دیانتا ارور دا دو اشوائی بر اسلام قَالَ اَيَا قَوْمِ بُودُ اللَّهِ مَا لَكُمِنِ الٰهِنِ غَيْرُ وَيَا قَوْمَ دَمَا بندگی خاص کوله لران شته تا سر حی حاجت تر سر کوول کې سوادلله قد د جااعت کوم ب نهتون مییر در ب قد جاعتكم بین تم ربکون یقنن را قلیدتا استا آئی اخکار موجزا طرف سنا بین را الله اللہ پاک دا غی تذکرنا دکر او پیغمبرو موجزا خبراغی دی اخکار موجزا یا اخکار دلیل نصو کيف اعرف القیل والمیزان پس پره ک پیمانه و تول ولا تبحث الناس عشم مکه موید خلقنا اشیاء هم مالنا ده وې په پیمانه و تول کې ور هزياته و نه دا پورا پورا ور کوي ولا تبحث الناس کې عموم د خلق او مالونه کم نه کوي پغلاګان سره پډا کو سره پخ وسم سره کو سره سو نه کوي ولا تبسدو فی الروضه عباده اصلاح یا روانه م کوي په ملکی باد اصلاح یا رسد یو دا غینا چاله او پیغمبر راله تاسو بیا شرک کوي باد اصلاح باد, اصلاح باد اصلاح با زالکم خیر ان کنتم مومنین دا کرون فیدی وردی تاسو دراء ان کنتم مومنین زکچ تاسو مومنانی آئیں د دعوت ایمان در زانت ایمومنان ویگن پا دعوت ایمان ورطالا ان کنتم مومنین دل تا قوم د شعیب علی السلام هغه مشرکان دلته ورته وای لا تبغى نساء اشیا فاوفل كيل والمیزان نګره مؤمنان ها ان کنتم مؤمنین چې دوی مؤمنان دي کنا نو خدا صرف د دوی یو دعوه ده ایمان الله ورته با پاغه اعتبار سره وي دلته ګرا مشرکین مخاطب بال اصول نه بالفروع دلته خدا مخاطب بالفروع ګرځید نو ګره فروض وقسمه او فروف العبادات او فروف ال اموال وغیره دی فی المعاملات دی عبادتو کی خموش رک دی مکلف ندی مخاطب ندی لیکن پا آغا اموالو کی فروع فی الاموال معاملات چکم دی آئی کدو اسی دی مکلف دی آئی کدو اسی دی مخاطبین دی وَلَا تَقُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ مُتُعِدُونَ وَتَسُّدُونَا سَبِلِ اللَّهِ دادوی کارون سو دو شعیب علیہ السلام و خالفت کول شعیب علیہ السلام و لدعوت ورکو دو لگه دو خلقی خوارک تیدہ دو, دو خوال سوکرانی شیع خلق بائی منعکہ ہو نو اللہ ورطای و لا تقودو فی بکل سرات شعیب علیہ السلام دو اتعام بیانو نکی کر ورته و لا تقودو بکل سرات مکینہ پہر لار تو عیدونا چی اراوئی و تا سدونا ان سبیل اللہ منکوئی ان سبیل دلر دلنا من آم نبی آگا چل دل چی پدی ایمان روڑی سوک به یرول سوک بای منکوال چا منی بای دوڑ دباو کوخا دادا خواد بین پر خود و تب غونہ آئی بجا علتاوئی تاسو بلار د الله کې ايوا جن پدين د الله کې کوګواله عام خلقونه خو بيدړه د باو کول منقول وې خاص خلق بچو کنه پويدون کې خلق اغه ته وي چې ګوره دي د مشرانونو خلاف دي دي د پلان کو نه خلاف دي د دای دا دای له دې زمانہ دا بيداد اوليا ولا منکر دي دادو دعا منکر داد حیات مون کې لري فلان کیشی خلق کی شي مونږ لري خلق ذهنونو کې اشتباه شي واذكر اذ کنتم قليل فكثركم واستغفرت اخورا تذکر به نعمت اور یاد کوي کله چې وې تاسو له نفس الله ډیر کړې سمره افرادې قوت عراق لیکن بیا ګورسیرا ولو مورکي وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وغرى سرنگو انجام د فساد كونکو الله تعالی صاحب نه يرم کوير بيوس ګره اخر کې موحاکمه ورته دا کوي دانه چې په ما ایمان راوړای و ان كانت طائفه تو منكم امنوا بالذي ارسلت به کوي یو ډاله د تاسو نه ایمان راوړای بلذي په اغه صلاه ارسلت چې زرا لګل شيم پاره په هغه سې ایمان را وړې چې سپیرا لګلې شي و اتو یو په تو نا بلډلوي چې ایمان یې را یو بللې چاغوې زمام خبره مانلې یو بللې چاغوې خبره زمانی مانلې نو دان هغه ترې چې تاسو گمرهانی ستاسو د دې واغري نه نه دواډړل سکه افس برو انتظار کوه حتا يحكم الله بيننا تر دې چه فیصلو کې الله پاک مه ان الله پاک ورځ دې فیصلو کوم کونه کوي قال الملوا الذين استكبروا من قومه وي غټانوا کسانو چسانې متبرکړو د خوامدادنا سيو تو ال یا خرجناك يا شعيب خما قوب بسو تا وبشر تا لره اي شعيبا والذين منو ماكم او قسن چې من روډه ستفه مرګړتیا کې د سجن په شوړو من قريه دنا د خپل کلين او لته عودنا في ملت يا بشيتا سو زمنګ پدين کې او لته عودنا في ملت وليكي رجون الى حاله الاولى نشكال دره ژوند له غني شعيب السلام د دوی په دين منته مختصر جواب ده چې دا, دا, دا تقریبا نیوی زکه چې دوی مرګري د شعیب السلام مخې د قوم په دین منیوکان اغه ایتبرسه ولتعودن فی ملتنا اذن یا عود پ معنا د نفس دخول مرازخ یعاد الروح فی جسدی یعاد معنا د دا داخلي کی روح او جسد د د جسد مثال د انسان کې نماننس اولتاعودنا في ملتنا يا داخل بشي زمنگ پدين کي يا دوي پزعام دو سره اولتاعودنا في ملتنا دوي دو زام داوخه دو اولتاعودنا في ملتنا دوي دو زام داو چې دې مخې په بل دينو زمنگ پدين اوس دغه زام مطابق دوا اولتاعودنا بازوی دل دتا اعود پا ماند دسوارا سرام رازی خا. یا بشای تاسو زمانگ پا دین قالا ولو کننا کاریین شویب علیہ السلام یاگر چې منگا بد گڑو منگ بد گڑو ان کیو بیابوم واپس کی اقادف تار اینال اللہ ایک زبا یقنا جوڑکڑی بوئی منگ پا اللہ من دروغ این اعودنا فی ملتکم کشو شو ستاسو تاسو دین بادا از نج جان الله و منها پس دا غنا چې بچ ساتري او الله پاک منګه منها دا غنا الله منګه بچ ساتري او بیا منګه راځو نو قد افتراین علی الله کذبا اخبلوی دروغ مون جوړ کوخه بیا و ما یکون لنا ان نعود فیها نده موناسب من غرا چې شودي منګه استاسو پدین کې ان نعود فیها چې شودي منګه پدین کې ان یشأ الله ربنا مگر چې غواړي الله چې رب زمنګ دي ارشد الله په مشیت کی او وسع ربنا كل شئ الما را غیر کړي د رب زمنګ ارشه په لوم فلکه دا الله د علم نو سباهر نشته ارشد الله په علم دي قوم الله من چې توکل کو الله مانو ان الله عبادات خالصتا کو زکوۃ و سی ربنا کل شیئ علم علی الله خاص په الله باندې منځان وسپارو بے سوال کړه رب نفتح بیننا و بین قومنا بلاق او رب ز فیصلو کې پر مېن زمان کې او پر مېن قوم زمان کې پرشتیا او ته ورده فیصله کوم دل تا رب نفتحا دا فتاحتنا ماخوز دے دا فتحنا ندے اکثر آئی اما قرآن نا بے خبر چی بازی کنا اگو سوال چی کئی خیر کی چې ختمی رب نفتح باینا نا باینا قوامنا بلا اگر دا فتحنا نا خیر اگر اصوشی چو مدرستو اکامیٹائی والا مولی سیبتوی تزا خان اصطا دعا اس کا بولشو وقال الملأ الذين كفروا من قومي وی غټان وکسانو چکو فرې کړه او د قوم ددان چاته وی قوم چې د شعیب علی السلام مرګریو کتا سو تا بيداریو کړه د شعیب انکم اذا لخاسرن یقینا تاسو بد تاوان انکم اذا لخاسرن یقینا تاسو بد تاوان یا نیخ کار تاوان به گرغی منکول خواب نفا اخذت همور رشفا پس اونی والدوی لرشفی زلزلی رو دو شعرہ کی عمرازی وصل یوکم نبی کی نفا اصبهو فیدار منجاسمین پس اگرز دوی پخب الملکی پڑمخ برات اللذین کذبو شعبا داکسان دی چی درغجنگن شعب علی صلاة و سلام کالم یغنہ فیا ہلکوا شو کالم یغنہ فیا گویا کی نو دیره دہی فیا پارے کالم یونہ فیا دا سی اللہ پاک ہلاکڑا گویا نو اکڑے روز نو اکڑے دسی ملي امد کڑا اللہ پاس لم یغنہ وانا یغنما نقامتل مکان چسن استوب نو دونو اکڑے الله ځنه ق شو به نه سانو چې تقذب کړو د شو بر اسلام قانو خااصیرین شل دوی د تاوان والله دوی که نه نه کوزله خاصیرو مطب نه د شو برې اسلام ته. الله قانو هم مل خاصیر <الخاسرون> دو ش تاوان والله په توانولله هم فان مزما. خمقیقن رسول ما تاسو تا احکاما در اقبل و نصحتو او خیر میلتو لیدستاسو لیکن فکائفا سا علا قوم الکافرین سرنگی غم و کم پا قوم کا فرمنی داغو پا کفر وزت توستا اینا لیلہ خونشم میلے توست ببارک وزت داغو سویم الحمدلیلہ خون وفتح المبتده فتح الاسلام موت المبتده فتح الاسلام وما ارسلنا في قریت من نبی اللہ خزنا احلا اللہ ویداخو سن لگ انبیاء لهم سلامو تذکرہ ما او کڑا کنا. نور دیر انبیاء لهم سلامو اللہ ویمالی گلیو اغو تذکر بین نعم ام کڑے ونو تذکر بین نقام ام کڑے وخوا دنیا ما تونو تذکر دا عذابونو تذکرې هم کړې لیکن هغه قومونو دا خبره نه وانمانلې دا تته مددې مخنو واقعاتو وما فی قریتن ما ارسلنا في قريه او تنوير دی په ما بعد بنه و ما ارسلنا في قريه من نبين ندي له غلي منغا په یو کې لیکي هي سيو پیغمبر الا خزن من الا كذبوه مګر دا خلقو دا گوئی تکزیب کڑے دے نو آخذ فا خزنا احلا بالباسای و ذرآ پس نیولیو منگا احل دا گوئی اسی دن کو دا گوئی بالباسای و ذرآئی پس اختو دا مالو د مرزنو دا ولیلہ اللہ خم یا ذرآن دے دا دوی یا جذب کی الله تا دا اللہ توحید منج ما پیار قسم تکلیفونه جانبی امرا واستنو مالک باسا مالی تکلیفونه قحتونه میرا وست او ذره مانا بدنی تکلیفونه جسمانی مقصد سو لعلهم یزرعن لیکن ثم بدلنا مکان السیئات الحسنا بیا براوڑو منګا پا زیده تکلیف خوشحالی اگه بیماری و مللکا صحت میں ملور کر اگه مالون اومی ولی بیا ورکڑخا نوری خوشحالیان اومی ولی ورکڑینو حتی آفو تردی پوری چه باغو زیاد شلکن اپو من کسرو امام بخاری وی کسرو و اموالو تردی پوری چیز زیاد شدوئی او معلوم هم ہم زیاد شکر وَعْفَلُوا هَادَ دَيْنَا دَيْنَا دَيْنَا گیری زیاد دیکھئے وَقَالُوا قَدْ مَسَعَبَ آنَا ذَرَّهُ وَسَرَّهُ دوئی بسوئل دوئی بسوئل قَدْ مَسَعَبَ آنَا ذَرَّهُ یقنا رسیدل او زمانگا مشارعنو تا از زررون تکلیفون کلا وصر و خوش علی کلا دو خود دا سرارا و کلا بورتو خوش علی و کلا و تکلیفونو دائی نگرن چی دا دا اللہ دا طرف نا یا عذاب دے یا دا اللہ پاکی ابتلاع دخا نف آخذناهم بغتتاً پس اونی والماندوی درانا ساپا وخم لا یشرون ادوینا پویدل ولو ان اهل القراء امنوا واتقوا لفتحنا عليهم کدی کلو دا کوم چې الله ما هلا کړی دی کری چې تاسو ته ما ویل ولو انا ولو کدی کلو ولو ایمان راوړ او تقوا او یې را کړه د بچکڑیوی دا شرکنا نه علیہم برکات من السماعی خمق پرانستی و منگ پر دوئی منتے فائده دا سمان او د برکات کې سمان او دزمکی دا سمان او دزم ادھا کافر و بارکی ابواب ابواب رازی خواب مقی صورتی انعام کے تاسو سالورم سالیختم کیوید مومنانو لفتحن علیہم برکاتن ما با هر قسم برا که داس ما نو دوزمو کی کولاو کڑیو خواد. لیکن ولیکن کذبو لیکن دوی تکزیبو که نو فاخذنو پس اونی والمنگ دوی دران بی ما کانو یک سی پس سبب د اغی چې دوی کول یعنی پس سبب د اعمالو د دوی. آفا امینا حلو القرآن وزی سو آی سلور آیتون که التفات دے موجودو خلقو تا تہ دی موجودہ او خلق او حال ذکر کئ شکرت و ایم شکر کئ کنا خدای الله دا عذاب نو ورنی شي بچی دے او دا عذاب دا الله کله د شپیر ازینو کله دروازه راضی وس التفات دے دی, دی موجودہ او خلق او تا مکی والا وطن او خلق عفامن اهل القران ای پامن پا دی د کلو والا دا شراحید وی تا ازاب زمنګا د شوی و هم نه مون دوی بودوی عوامنا اهل القرى ای پامن پا دی کلو والا شراحید وی تا ازاب زمنګا زحن د ساخ وقت و هم يلعبون دوی بلوبي کوي دوی پامن پا دی ا فامن ماکر الله دلتاف منو, دلتا منو مکر الله اي بي خوف دي د عذاب الله فلا يا منو مکر الله اي بي خوف دي د عذاب الله پس دي بي خوف د عذاب الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم طوانان الله د عذابنا بي خلق سوګ دي خو خسيرين مشریکین د الله د توحید نامونکیر خلل او ولم یهدیل الذین يرثون الارض من بعد یهلیا او زورنا اول ورکیخ او ولم یهدیمنا یتابیانو متادل عظیم دوا کی دیش نه د خه کسانوته یاری سون اروده چې مالکان شو د ځمکې من بعد د پس د اوسیدون کو دغې نه د خ کسانو تا چې مالکان شو د ځمکې من بعد دیا پس د اوسیدون کو غې خبره الله نهشه سب نه هم بې زنویم که غړو منګه او برڅ دوی په سب د جرمونو د تاوسایه وسانی خلقو دام تاوس چی دا مخنی ما هلا کړی دی د غوی په زی تاسو په دې سمکه پاتې کیږي دا پا یې کی برت نه خلک الله تاسو راونیست خنا نانا قسم دو سه قسمه برت نه دا غاسته دو سه خبره نه دخ کارشه دوی ته هدايتي عقلي نه دی ملاو شیخ نو هر کله چې داسید نو الله یو وانتب ولا قلوبهم فهم لا يسمعون مہرو لگو منګه د دوه پزړونو باندې کله چې دوی ایبرتوانه کës د مخکنو خلقونه بیا په خپل ګمراهی کې پاتې شوناله مہرو لگو منګه د دوه پزړونو فأهم لا اسمون پزړوي غوګنیږي دلته سم په معنا د قبولیت مہر پزړو لگو نو غوګنیږي سمانا فأهم لا اسمون دوی نه قبلای خان د الله دین دوی نه قبلای تِلک القُرآن نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ورایس مشارہ د مخصوص مشاہد د پر امراضی وکلا نہ کلا اس مشارہ د ماحودی زہنی د پار راضی ابازي پاغه کی حقیقت بازی پ ماحودی زہنی کی حقیقت او ی قبر کی چکی خودشی بندہ کنا ما تَقُولُ فِي حَقِّ کل نا کلا دیس میں اشارہ کی گئی اغای چاہتا مشارلی اغای چمخی تا ذکر نہیں کنا خود شہرت توجنا اغای اشارہ کی گئی دل تم دی کلو تذکری وشوی کنا او آل تا حدیث کی خدا راضی ما تقول بیاقی حاضر اللہ زبعیسا فیکم مسند احمد کی دا ذکر رضی والتم دمهودی زهنی د پارا چا هغه تا تا تا چی تاسو تراله کړی شو د وجود شهرت نه ما تقول فیها ما تقول فی حق هذا یف نذلت تلك القران دا کلی خل دکی دلنا خود دغه کلی چې دا مشهور کلی دی کنه بیان هم پاتامه پیغه مرامین امبایا باز د خبرونو دا غینا ولقد جاءتهم رسل بالبينات خا مخقدا راغلي حدود تر رسولان دوی په خار دلایل نو فما كانوا ليؤمنوا پس نو وچی مان را وړه ولې بما کسب من قبل پس سبب د دې چې دوی تکذیب کړي من قبل د ما خنا چمبي عليه مسالم وعلد تکذیب کو نو تکذیبې کو کو نو رسولان راغله نو دوی تکذیب وک نو فما کانوا لیؤمنوا پس دو ایمان را نه وړا کنه دا ایمان نه وړل په سبب د تکذیب دوی ښه نو چې تکذیب وک نو ایمان نه را نه وړ نو الله وک صالح کنے لی صالح الله علا قلوب الکافرین د دې وجنا مور وی الله پاک په ژوند کافرانو باندې ای عبارت دا, دا سلیګه وما وجدنا لاكثرهم مناهدين ندي مندي منغا ډيرو خلق درआम مناهدين پلوز يف احد من الله الله استوبربكم قولوا بلاويل يا د امبيال مسالم پجب الله له سنغستي سمنا امبيال مسالم الله عليه اليك يا و الست بربكم الا ان دي مندي منغا ډيرو خلق خلق لازم ته خدا سره لوس کړې ده وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ يَقِيْنًا مُنْدَلِي دِ مَنگا اکثر د دوینا ل فاسقين نا فرمان وتونکي د توحيد د الله نا ثم باس نا مين بادي موسا بیايا تي نا الى فرعون و ملئ هي فظلمو بیا فانظر كيف كنا قبۃ المفسدين اوس واقعت سلور زی تفصیلاً واقعاً دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی ذکر کی آسیخو تقریباً دری دیر زلا لیکن سلور زلا خط تفصیلاً ذکر کی یعودی صورت صورت العراف بل صورت الطعاہا کے بیا صورت شعورا کیا و صورت القصص تا سلور صورت خبتی کی تقرار نہ دی دا سخا ابتدایہو دا په دې صورت کې جکومزه کې ابتداء نو التپلزه نه ابتداء دلته چوکمنتیه د التپلزه کې انتها ده د موسی عليه السلام د واقعاتو حاصل تشجيعي بهادرې نور په کې ډېر حکمتونه دي دلته په واقعیا سره مقصد څه دی ته صلی پیغمبر لمؤمنان له ور کوي چې موسی عليه السلام سمر په بهادرې سره دا مسله رسولې ده سمر تکلیفونه برداشت کړې دا ورنګي دا غا متبعين توګره چا غو سم تکلیفونه برداشت کړی لیکن څوکیچ واقعیا اوګه دکنه دا په یو څو مقامات او شپګ مقامات او تقریبا مشتمل ده جدا جدا مقامات اول خوب دی اول آیات کې یو قسم تمهید دی ښا دي تا برابر ابعد اول مقام دے تر اغا یوصل شپگیشت ما اتا پور سوما با اسنا میں باد موسی بیات نا ال فرعون بیاول گمنگا موسی د یم بیا لے موسی علیہ السلام نا موسی علیہ السلام لرا تخلو معجزات فرعون تا وڈل دا غتا دا غडला زګه جوڑ کڑے وکن پارلیمنٹ او هغه څوک او پس هغه ظلمو کو انکار یو ک دغه معجزات او ناپایانات سره انکار دغه معجزات د قرصو سوره النمل کې راضی کنا د النمل یاتو ګورې سوال السمايات د سوره النمل وجاهدوا بها واستيقنت انفسهم مسلمه وعلوا انكاروا قضید معجزات ونا او یقین نکړو په پیغمبر ته سنند ده ده دا دی دا انکار یالو که ظلم و علوا غره د یوازی موسی السلام فرعون تنه د لګلې شه هغه د ټولو پیغمبرو لیکن صد باب دا پا راها جمانه او سوکو فرعون نو د فرعون بادشاه اول لاړه دا بغوري پکلي کی چې کوم ځای کې زیاتره کاवट ده کنه د دین په بار کې د کوم ځای نه را کاवट ده دا چا نه دی نو اغه ځنه مشورو کوي ښا موسی علی سلام دا اغه ځنه شروع کړ دانه چې سي اقتدار پس روانو غنې کورسې اغه ستخه نو فنظر کايفا کنه کباتل مفسدين غور پدی آیات کے خلاصہ تے تمام واقع ذکر کرہا تمام واقع لاندا خلاصہ دتا ہے اللہ موسی علیہ السلام پیغمبر اور فرعون پسے ول فرعون خبر و منظر انکار یوکن اللہ پاک فرعون تے فرعون والا سکڑا ہلاکڑا نو فنظر کرے پاک ان عاقبت المفسدین پسو کرا سرنگ شو انجام دو روانی کو ان کو وس وقالم موسى سرا اول مقام اي وصل شپږ اشتمه آياته پورې او اي موسى عليه السلام اي فرعون يقينا زر رسوليما پیغام راونکه ما رسول ده چمه رب العالمين طرفه ده مالک ده به تمام مخلوق ده رب العالمين ده طرف نه رسولم پدې کې اشاره دا وشخه يو پیغام مي راوړې ده پیغام را وڈون کیمان اپا دیکی اقبل ماسلی و رسولا گنا چې تر رب العالمین نیخا تر رب نی رب العالمین بل یو دیخا. او دا غزر رسول حقیقنا علی حقیقنا لا اللہ اقولا اللہ علالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حق حریث انپدے من ایچہ نبو انپالا من حقنا او که حقیقن دا مانا حقیقن علی اللہ اقولا کلکیم پدهی چه نبو ام پا اللہ مانا اللہ الحق سوا درشت حقنا او امام بخاری چی حقیقن پا مانا دا حقن سرکڑے دیکن نو اگا مطلب دا دے چه انی رسول من رب العالمین حقیقن ذو حقما په حق من تیر اغلم او زر رسول در رب العالمین نو عل الله قل الله الا الحق قدیس رلی اکه په من د جدیرن سره کینابیا حزب پک رازی خور دغاولمانه قد جئتكم ببینات من رب بكم راقلم تاسو ته او خار معجزه ترا فذر استاد سونه اسینه مرا غلخ معجزہ سر دا غلخ پيو خبر دليل سر دا غلخ ها بل خبر ادا دار فارس المايا بني اسرائيل پس پره گیدا ما سره بنی اسرائیل دنه چي د قوم ازاده اله اصل مقصد د الله د وحدانيت لیکن ور سرا ور سرا دو مظلوم قوم د ازاده چغه موولخ دا بقې چې د الله د وحدانیت دعوت و تبلیغ دا خطامن دے لیکن چکل قوم یو ظلم ستم پی کی نو دا قوی دا آزادہ خبر او بیا کئی خوا قال اینو کن تو جیتا بی آیا تینو فاتح بی ها فرعون دا دیدوے میں خبری سننا بروہ و نکڑا بارس انمایہ بنیس رائے اولی خبری پس لار او رد دید دہرینو اصل مشرقو نوې الکائتا کچرت ترagle پي او معجزې منته ځانته رسولي معجزې راوړي نفا ته بیا ان کونته منا صادقن و سرا وړا دغه معجزاتې د ریشتینو نه زمونه مستا خبره کوته معجزې خو راوړه توې زه رسول ته چې دغه خبره کینو صحواله خو خایګر نفعلق عصا پس موسیٰ علیہ السلام او غرزو لخبلم سانو فیضا ہی صوبانو مبین پس ناگا غا و اجدہا خارا اجدہا تینا جوڑا شوخ دلتا خورتا صوبانو ملی لیکن دستو صورت النمل کی صورت النمل لسمایاتو گرد صورت النمل فلما راها تحت ذکان نہ جان د چویله دا, دا خوزيدله زر زر خوزيدله کان نہ جان گویا کیله چمچمار منګارے مال اذر خوزيد کان نہ جان او سورۃ توہا کې شلمایا ته غره د سورۃ توہا یاد شلمو غره فالقاها فايزا هي حيه تسا پښوې غردول دمسانو دغه هغه مار شو امندهواله حيهت مار شو قديمانه خو سه اشکان له ځګه حيه اسمي جنست دې وړي کې مار کې غټ مارې خو هغه ته حيه وي لكن صعبان خو اشتها ته وي او جان جان خو وړي کې ماته چې زر زر زه کی ورته سوبان ونی زه کی ورته جانوی نو ظاهری وته اروز دی نو جواب دا دی چې اصل کې د دا دا موسی علی سلام معجزه دا چې په یو شکی الله دو صفات متزا ده جو مکړی دی کنه خدا معجزه کړیش چې اجدها خو زر زر خو ځنه لکه نو دا اجدها دا سیاج دها واچې په حرکت کې دا جانو او په جسم کې دا سوبان او یا دویم دریم جواب دا دی بلکه دویم چکل دا فیرعون مقام اخبا دا موسیٰ علیہ السلام دا موجز اخکارا کی دا کرننو التبدا سوا صحبانو او آغازی کی چکل ورطا جان ویلی اخو دا تور غر او کرن دا صرف دویچی دی نوری دا مار جوڑی ونزعیده فیضایی بیضایم ورا م سایو ورزاله دا ور د دلا سسر نه هم خپل الله پاک دیکې دا سره چلو نو لاسره او خد خپل ترخ نن نو په ساغه سپینو لن ناظرین د پار د قتلونکو په جسم دا سپنی لیکن هغه سپل شان سپینو او بعض سپین چې ډیر نو بده خینه نه هغه په بده نه لگے دا خه به دا بدايه کتون کو نخ ندو معجزي الله پاک ورکړه نا فایزا با اذان لن ناظرين دوچ وختله چې خبره خپل شانه شوا خبره خدا شوا چې موږ د توي چې تخلپلپ رسالت منی سه خبره خراوڑا سه معجزہ راوڑا لکه سړی چې چاته وي ته حوالو حوالو خبره ختم شو فراونو وېخه سورته شورا را وڑوې سورته شورا آیات 34 را وڑوې و نزا یدا فیزا هی بازا ول الناظرین قال للملئحه له فرعون خب و خپل متبرين ته چګير چا پیر د نناسو ان هاذا لساهر د هغډر قټ جادوګر یریدو ان یخرج ان یخرجاکو منارزکو مستهدی او دلتوي قال الملو من القوم فرعون و اي غټان دو قوم دو فرعون نا ان هاذا لساهر لیم یقینن ده خو مغډر قټ جادوګر دی او ډیر په دا دوی روسو د فرعون نده خبره کړنا ول دا خبره فرعون وکړه خا یریده ان یخرجکم من ارجکم غواډی چې او با سی تاسو دره امن ارجکم دمل استا سنا دا د مقصد د در درناخله اکثر دا سه چوالما را پاسی کنا او یریږي د برسر اقتدار چې منګمنه کسه کورسې اڑای خا دوسر خپل د کورسې یا رښوا نوې فرمانځه تا امرون پستا سستوي سم مشوره راکوي دد بارکې سو قالو ارجه اثر کې ارجه دي نو وقبدار غلط شي هغه یې لریکړل ارجه مهلت ورکړل راو ددرو لرا او ګور دته و د ضرورته امबाजी مانکه مزدوري د ونا مہلت ورک دل در د نور الله ورسل فل مدائن هاشرین اولی گان په خارونو کې راځه مکه اون یا تو بکل بكل صاهر علیم رب لتا تا هر خرجه دو غرپوا دلته ګور دل دل دل اختصار کړل لرسته سورج شورا وغیرہ کې وقت متعین شده یوم وزینہ د سخت وقت روز د یوم وزینہ و د سخت وخته نورغله جادوګر فرعون سخه قالو ان لنا على اجرا دوه تسوي موږ د پاره به سم مزدوري زکات دنیا دار سره هر کار د دنیا په مقصد کوي فا موږ له سعي وزوي لیکن ګر اسي اي وزنه غرو انه كنا نهنو الغالبي کو غالب نوغ ور قال نام ولنا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَقِنَّ تَصُغُ خَامَ خَبَ الْمُقَرَّبِينَ ذَن أَغَ خَلْقُ نَن شَغَ مَتَ ډېر نږدې دي وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَقِنَّ تَصُبَ يَدَ زَمَادَ حَمْنَ شِينُنَا زَمَ حَمْنَ شِين چا نَ بَو گَرَدې چا ډېر نږدې شي خَلْقِي گَ تَصُبَ دَ نږدې شي خَلْقُ نَو چالا بس وزارت ورکم چالا بس ورکم سوک بخپل مشیر وگرزو سوک بسکم سوک بسک مثال کے طور قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما انکونا نحن الملقین بس اقو موسیٰ علیہ السلام تاوید سحراو یا خو اغرزوطا یا منگ دل و اما انکونا نحن الملقین یا بشو منگ د غرزاون کو نه ګوره ادب دوکړه دی ښا دقد ادب د وجنان لا پاک دو ایمان نصیب کړي دي موسی عليه السلام ته تخبل حواله مکیو ښا تخبل خبره مکی ذکر کړه چرته مقابل دا نه خودو موسیٰ علیہ السلام تو ایمان تلقیا و ایمان نکونه نه نو لملقین حدیث کی راضی کنا حدیث قدسی دی الله وی من تقرب الی ایلی شبرن من تقرب الی ایلی شبرن تقربت الی زران ما تاسو کیو لیش نزدیکی کی ضرورت یا اوږست دې زکیګم سو کرور رازی ضرورت منډاو موسیٰ علیہ السلام ورته لو غرض وای زکه دی خدا الله ده اذن محتاج او ناغت از تاسو خپل کرتب مخیو خای فا لما القوا سحر اعین الناس وظهر کله چې او ورزول یا کوئی رسای نو بندیکړه اغه استرګه ده خلق او استرهبوههم وي ورو لاغه خلق لرا اراتلو کړه په جادو ډیر لوي مانته بازی او یا زرق کسان او غو چ خپل غراسه هم ساغان سومره میدان بوونه سومره ام ماران بوخه واجبك کیفیت او حیات بوخه الله وی او وحینا الی موسی ذ خلق استرگی پړیکړی پس او ور زول اگر استای قرض او استرگی سهر یو کډ خلق ها دیتا بازی موسا میرے آزم شي کسی شدہ ورطوئی خواہ زاہری سترگو منی آسرو گرزی بل سی شدہ ورطاقہ رش غیقت کیا گشیا گئی خواہ اووی یر اید الخلق ڈیر زیاد اللہ یو بحی اکڑا موسا تاو گرز وامساق پلا نچا غامساق ورزولن فائزا ہی ما یافکون پس ناگا غی تیر کڑا دوی جوڑا هر سای خڑپ میدان خالی که خو ایمان مجاہد وغیره اثر ختم شو چې چه سرنگی امسا او ورزولاج دہا جوڑا شو انو ارسن اگا اثر ختم شو سره ارسای مسای پادشو فوقع الحقو پس قارشو حق و بتل ما کنو یاملون او بیکارشو اگا چه دوی جوڑا ہو وَبَاطِلًا مَّن كَانَ يُعْمَلُ بَاطِلٌ شُخَا دَ حَقٌّ پم مقابله کې غاسو شو باطل شو د دو غ کارونه شو باطل شو د هر کار توتونم باطل شو, دو شو. نفاق قلبو پس کمزوري شې دوی هونه لکا په دغه میدان کې وان قلب صاغرين او ګرځې دوی صاغرين دو عاجزين ذليلان عاجز شوخا وَأُلْقِيَ های او تولگی الله <سؤال> اللہ <سؤال> رحموکا کرنا اگو دا عدب مظاہر اکڑیو نو او غور زولی شو سہراجہ دوگو رسیج دا کون کی نووی ویلا مننا بی رب العالمین منگی مند روڑ لے پراب دا عالمین منتی رب العالمین نستاس و مرد سکھ دیوئے رب موسیٰ و حارون پراب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلاة و سلام گرن و مسلم دی نوی نوی فیران بادشار سلا ولن دغه مدان دغه فرعون ورته اول شکوه کوي ورنه او اي فرعون انتم بي قبلنا زن لكم اي مان راوړه تاسو په دا مخه د اجازهت زمانا تاسو ته ما لا اجازهت نه ده کړې ما نه خبره تاسو ته پوس کړو چې سړیا دی کې څوک مشورې کوي نظر روې شروعګ نه حاضه له مقرون مکرته مووه ی قرن دای اوجرګوه چې تاسوک له فلم تی نهتی پهخار کې سمخصد د برلی تخررج م نه اخله چې او به صحی تاسو د دی نهله باشندگان ددي فصفه تععاالمون په زر د چې تاسو پوشي زما په عاضاب چې زه تاسوه سررنګ اذاابه عذااب داې له خطیان نه آید کوم وارجله کوم من خلافف خا مخا پريبك ما لا سنا استا سو خفيصا سو من خلافن بدل او ثم لو صلبنكم اج مهنا بياما بو سليكم تاسو غندلرا بدل بدل بس تاسو خفيلا سنا پريك ما وګوره تصبد دغدنو مسلم د صحرا و ایمان تا وګراي قالوا وغورته والانا الى ربنا منقلب يقين من قبر ربتا ان الى ربنا يقين من قبر ربتا ورگزیدن رب کی دغه د ایمان والو ارزو د شهادت دغه مونته شهادت ملهو شیخ حضرت د و مناله شفا بیا ورته وا ما تنک مومنا بد نه تاسو سودا مغنا ما ګرځا چی ایمان راولې مغنا پیاتون در خپل لمما جاءت نا کله چراغ لمغتا تاس تا صرف مغ سره دوشمنی د ایمان د وجنه لخه من شکه ولا غ ورکي یا غدا سزا اعلان کړي د کنه دود الله نه سوال کوي رب انا افرغ علینا صبر اے ربز منگا دیر تو ایکی ای پر منگمانے صبر انکلک والے الله الله صبر رائے صبر پر عند المصیبت صبر دا اللہ نا غواڑے عند المصیبت غواڑا مصیبت ندر اگلیت صبر غواڑے سمندہ خو مصیبت غواڑے خوا دو منی مصیبت راگلے نزکر صبر غواڑی خوا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ اللہ بوز منگا تابدار خفل وقال الملؤم القوم فرعون تزر موسى وقومه ليوسف فلر داوس دې مقام موتبرين فرعون, پس راجمش. اوی دو دو فرعون پر راجه مش او غټان د قوم د فرعون آيې برېګ دې موسى او قوم د دلرا د تطریح دې نو سبو یو ليوسف دو ده ده پاران چروانیبو کی فیلارو ده پمل ده مصر کے و یزرک و آلحة تکا او پر خود دوئی تا و آلحة تکا و استا حجت رواغان گورو دوئی خود عبادت امنا کئی استا دا آلحة امنا و آلحة تک تا تم سجده نکئی استا تا عظیم خو نکئی اوستاد آلی حو، ورد دی د خواه، دهرینو بازوی بقر عبادت کو داغی مجا سمای جوڑا کروا، ابن جوزی وی عبدو تیس، بازوی ده ده سطور عبادت که و نزکا و آل حتا که جا نو فرعونو ایسا نو قتلو زرده چې و من د دوی زامن نسته نام جو ببرو د دو زن د دو جن کو د د معې مخې منکی فوققااه یقی من لپاسسه د دو او ق نظرره و من صاح به اقتدار من په د دوی لپاسې او قطاق من سره په قال موسى قال قومي استعينوا بالله تي موقام کې ووس دا ام شان شانته وګرځه خپل قوم له تساليو ور کوي او موسى السلام خپل قوم ته استعينوا بالله مدد غواړئ د الله نه او صبرو او صبر کوې کله شې پدین د الله مانه کله په مصیبتونو تکلیفونو ټینګ شیخ ددن یې را مکه استعينوا بالله وردا یو نه میچې استعين ابي ابراهيم او استعين بالنوح داینه دی استعينوا بالله مدد غواړې د یو د الله په نوم غواړې وره مصيبتون تكليفون دين واسبروا انن خودو چي دا بدمائشکي کنن و دي کي چي دوی د زمکي اقتدار والي نو ان الارض لله يقن نسمک دا خدای الله په اختیار کې دا ایور یسو حمایې من شاو منی باندې ورکې داس مکا هغه چاته چې یو وړي د بندکان خپلونه خدای الله وخت ایور یسو حمایې نن د دوی سره دا سبب بل سره الله همغ نراکی صرف دابا سوک دا بنو یا ان الارز لله سوق د دې ځمکه مالک نه نه ځکه ان الارز او پسيته یور ی سہ ما یہ شامین عبادی دسمکی مالک حقیقی هو الله ده لیکن الله پاک چې وګورید د دسمکی مالکان سوکو ګرځيږي اب یا ورته ویوال عاقبۃ للمتقین اخری کامیابی اخری کامیابی چې دપરા د متقین ولا ولعبۃ للمتقین نقوم ور تصویلی موسیٰ علیہ السلام دقالو اوزینا من قبل ان تاتینا و بعد ما جیتنا وراغو اظہار دا صبر تثبت کردے دا وینا دا گوئی علی سبیل تثبت تخا سا شکونا دا اوی بنی اسرائیلو اوزینا من قبل ان تاتینا تکلیفونا را کڑیشی دی منگتا مخی دراتلو استانا ومیم باده ما جیتنا ورسو دراتلو استانا مانتا چه موسا تلا دنیا تراغلیم نوئی کن دقشان حالاتو حالات موسا علی صلی اللہ علیہ وسلم لا پیدا نو او فرعون اعلان کرده او چې دروئی بچی وجنه لا راغلیم نوئی وست چه تکلم مانتا تراغلی او لوئی شو پیغمبر شویو مانتا را لئی نو اسم در تکلیم دا سنوي خبر نه پوخانه دا خبره را روانه دي قال ان صاربكم ويهلكا دوكم وي موسى عليه السلام نزيدا چر و استاد سو حالا کې دشمن تاسو و ويستخلفكم في الارض اور سبا بات کی تاسو دره فن الارض په دې ځکه سر کې نفين ذرا كيف تعملون ګوربان لا پاک په طریقه د امتحان کیفتا عملون سرنګیا مل کوي تاسو ګور عمل کې کی کیفیت مراد مقصود ښه الله تاسو له اعظم کده می سر راکی والله تاسو امتحان اخلی چې تاسو سرنګیا مل کوي کیفتا عملون ارستو سرتینو سو ګورې دو یونسایا ته غره سوال نه سمات سمجعناکم خلايفا فلارل بیا وګر زره من تاسو سې دن کې پزما کې مینبا دې مرصود حالات د وینا لننظر کیف ته نبون د دې په اړه چې وګره منګه عمل کوي تاسو ګره مقصود کیف کم نه دی ښا الله دې ته وګری چې د سوم را اللہ پاک دے کیفیت دا پرانبیاء لے مسلم را لے گلی عبادات کی کمیتا غم خینو کیفیت مقصود دے خوا چی پا آگا تاریق من دی وَلَقَدْا قَذْنَا لَا فِرَوْنَا بِسِنِينَا وَنَقْسِ مِنِنَا سَمَرَاتِ دا درے مقام دے تر آگا یو سل وم دلته شمایاتا معجزات دا موسیٰ علیہ السلام وزی کر کی چه دوی منتی اللہ پاک عذابون راویستیدی دا دا موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم موجزی وی خواهد وَلَقَدْ اَخَذْنَا لَا فِرَعَوْنَا بِالسِّنِنَا خَامَقَ يَقِنًا نِوَلِيو مَنگا فِرَعَوْنَا بِالسِّنِنَا پا قَحْتُنُو وَنَقْسِن مِنَا سَمْرَعَاتِيَا پا کَمْوَالِدَ مَالِنُو دا دید پارا چه دوی ا کلونه دو سوکڑے دغه هاتونه ته وې دکی سين اکثر اغه کال ته وې دکی کی قحط او عام اغه کال ته وې دکی کی وسط وی د اکصری فرق دی نو الله پاک په فرعون والومن ته قحط راويس ب 20 ون نقسم من السمرات و بانډو کې اشاره ب 20 پا با بانڈوکی اللہ پاک قاحتو نراویس دا ساوری مڈا شوبارانو نوری ونقس من سمرتاو پا خاریا کم اللہ پاک قلت دا رسکو نراویس خوا دا ولی لعلوم یزک لیکن ددوی سکارو دو بسکل فیضا اجاعتو ملحسن احمد پس کلچی ورسی ددویتا خوشالی دا اللہ طرف نسانی احمد پرا گئی کن نقالو قالو لنا هاذه دوی باویل دا خو زممن حق ده غره دغه قسمه خلق دي دنیا کیو هغه ماده پرس خلق هغه چی دنیا کی سترقيب یا مومن وی دا خو زممن کماله زممن نرماندی و زممن قلو زممن مهنته دا خو زممن حق او چې دا مشرکان و خلقی کنن دوی دا خو مومن د پلان کی بابا نظر وکړه دا خو مانگ دا پیر سیب نگیر چاپیر چولو خوا دا خو دا خصوصی نظر به مانگ قالو قالو لنا حازیدام وَإِنُنَ تُسِبُمَ سَيَّتُنَ يَتَيَّرُو بِمُوسَى مَا اکا او برسی دوی تسر تکلیف نو يَتَيَّرُو بِمُوسَى مَا سفیر بگن دوی موسیٰ علی صلات و سلام چه مڑا خوراغل اینو چ راغلم هم مننده که څو قسم حالات جوړ دي ښا نو سپيره بغاڼ دوی موسی عليه السلام هغه چا درځه د مغربو چې دا استاوسه د وژن دادانو او ورسو سرت یاسین کې مرزي کنه سرت یاسین اتلا سمیا ته ګورې سوره ياسين ادل سمايات قالوا اننا تطيرنا بكم اغه امبيال مسلم رسولان چې راغلي دي خلک ورته س اننا تطيرنا بكم يقين من بطفال ليس بطاس نو يا تطير بي موسى نوبط قسمتې وای غړن د موسی عليه السلام نا الا انما طائرهم من الله خبردار انما طائرهم یقینا دبط قسمتې دوي طائر اصل کې وای مصیبت تا دته مصیبت لیکن دلته طائر ولي ویل انما طائرهم دا وجد مشکلت نه کنه یا طير بموسا نو الله ولا انما طائرهم یقینا مصیبت د دوی عذاب د دوی عند الله ہے دا خود طرف د الله نه ده مصیبت د دوی چکم ده دا عذاب د دوی چده دا خود الله دا طرف نه ده دا الله نه مقرر خبر وی واخ ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلق نه پوي اكو یا په خزه بد شگنی گوری خواه د دی د وجنا یا دا بچی چی پیدا شدی دا په ما خراغن او دا په ما بد راغن لی دا گوانڈی بد دا سڑے بد دا دا قدی خواه ولیکن نانک لا یعلم وقالو محمان تاتی نبی من آیتن لی تزحرنا دو ورطوی المحمان حراغا تاتی نبی بی هی چې راوړې تمنګ تا غا بناياتن صنفا هرغه چې راوړې تمنګ تا صنفا د سده پرله تاسو بیا چې سهر وکي په موږ مونته باغې سره غره معجزې ته آیت وبسوي سهر به وير نو فامانا نحنو لکب مومنین پس نه مونږه تاندره مونونکي مونږ تا چرته نه مونږ الله يفارسنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفاء والدماء الله پاک یو عذاب تذکره خدا مخ کې لاره کا بینځل تذکر کوي یو رسو تذکر کوي غرق داو معجزات ادوا یادی بایزا ابل امسا دا نه معجزات دي بازی نه نها معجزات کئی خوبا تاورتا تا نیجا نها کم کم موسیٰ علیہ السلام این نها معجزات را گلی یودا مخی لار بسینین و نقصی من سمرات فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمَا تُوفَان پس راولیگا من پا دوئی منتی توفان کرونا میں پیراولیگا لخ کرونا سنگا وا سڑی با مرکی پتا بنا وخوا او وقی خدا دو منترقی نوا گنا ودغه جراسیم بچرتا پکې الله پاک را دیګریو بس په هر کور کې مړې ده مړې دې مړې دې پر یوځي دغه شان یو توفان نه بازه وو با فصیرون دغه ست دي بازې ده تعاون په الله راولې ابی اباسی المطر الكثير ډېر بارانونه په الله وره خدای کرونا په الله راولې ګلخه صطات نه لګېدار بس اړې مړا کې بیا الله راوله سوال جراد مولا خان نو فصلونه محصول نه ولا وخړه لیکن د هر عذاب پمینس کی وو ورزویر سورازي خان نو روسو بیا الله عذاب را ولقملا قمول وی لیکي کی سپوږوتا د کونی نی اوسپګ ساورو سرب ایکون ان خطیوا دو سرب اسپکی اسپکی بس, بس خلاک اسپکی لاسنو ہے دا عذاب دے خدا فرعونیانو اسپکی چیتی نظان سات صفایہ نیکو ایک اکثر دی زنانہوں سراد صفایہ نیکی بسر کی اسپکی دا خود بچو بسر رکیوں اسپکی وزفادع دا اسپکی ناچی دا منگسر چی اسپکی وی صحیح خوا عرصک و زفاده چنده خان بس چنده خان جو بوکی ورتا ټوپونه او نخلکه بو ورتا ارز کې سینځه کې سینځه کې موږ ته سینځه کې سمګه د نو بس الله پاک او بس عذاب دا ویني راولېږي او بو کی جو وی نه یو بني اسرائيل اده بني اسرائيل کورونه ټول محفوظو دا د الله قدرت ال تکروني مرونې نه لکه څنګه منګ لاندې کینش دی الحمدلله ټول رمیتوب د خجرورو په تل کې ټول چل الله دی خیر کی اوس فلګ لګنګ پوی وو دما وینا یو بني سرادت وې سره دته مالو بناو په خوله کې وبوه چې د دې خلې ته به چورزول جوړې ته به چورزول نه شي وخوا الله وي آیات المفصلات دا وره معجزې دی بیلې بیلې جدا جدا دی یو ځل منه الله تعالی نه دکړي و و ورځې پاکس فاصله و لیکن سرادت عذاب النفس برو پاس دوی لوی وکړه تکبر وک وکانو قومه مجرمين ودا قوم مجرمان باز خلک تس نامسکي غينا عصاب نه يري غينا ور ظاهري غوري په لکونو خلک مرشو مرز دي يو وتن دالنن نه ديريدل يو وتن چا خپل عادات نه دي بریخه انا الله تاسو ګرو چوکړه د توبه طيب شه نچا کسی ایسار راغلے دے بس اقدی تسنا مشیر الله اللہ وی ولمہ وقالہم الرزو قلب چراغے پا دوی منتی عذاب د دی عذاب یو عذاب برا گئے نو دوی بے موسیٰ ادھو لنا ربکا سوالو کا زماندہ پارا در اخفلنا مردی کی خوپو کرنے پیغمبر دے سوال قبلی مقبره تن دل مزارونو پسینت لخه د وقيبه بوتان موسی توي دعا واړه زمنګ د پاره د خپل رب نه دو واړه ولا به ما هد پس سبب د دې چې احاد کړه دے الله پاک د تا سره یا پسو داږي چې لوس کړه دے الله د تا سره پاګه طریقې سره چې خوده لري د الله تعالی پاګه طریقې سره دعا وکړه لئن کشفتنا الرضا کچر الریکتا زمګ نازاب سمنا په خپل دعا سره دانه چې موسی علی صلاتو و سلام د دوی نه عذاب لره وکړه فعول بلائی والبائی والقحتی والمرز گوروی لئین کشفت آن پا خپل اللہ رسوی فلمہ کشفنا آنہو ماتی عذاب لرکڑے دیکھا نو مطلب دا لئین کشفت آنہ رزا کچری لرکتا پا دواق پا لمنتی دا منگنا الرزا عذاب اے بے دعائی نو خام خواب منو تالران تامنی با ایمان را ولنرسلنمہ کبنی اسرائیل او پرې دو ته سره به اسرائیل خوشي بهکوه اللهفلما کا شفنا هم مضا په هرر کله چې لې به کومون د دوینا ابلهجلین ترنیټې پې هم پې چې دوی بر دون کې غې ته سان هم ی په د وخت به دو یین کوون ماتهله و اد به ما ته وخه دو ب اسالو ک چې مثالله سلام توفان پیرا گلو اے موسیٰ سوالو که بسوالو که گورا منگتا منی ماندره وڑو ساق قوم عذاب بلا لرک بس حالات بلا برابرشی پورنو دو بسننا خبر مړه دا خطوی سپیره یا یطیرو بی موسیٰ و ماما دا خستا دا وجن دا حالات جوړ. ساده وجه الله پیدا جرا دراو له ګملا خان نقوم ول هر یو کې دغ شری وو ورزې خان فان منهم الله پس انتقام واغ اس موږ د فی الیم پس غرق موږ د لارام فی الیم می په بحر قلزم کې بحر قلزم کې مغارک داخری و ما معجزه د موسی علیہ السلام اللہ ولی غرکڑا بی انہم کذبو بی آیات ناما پدی وجا چی دوی تکزیب کریو در آیاتن زمنگا وکانوانہا غافلین ودوی دادی آیاتن نام بی پروا سن پروای نوخا عصاب اللہ دادی دو وجن راولک وعورسنالقوم اللذین کانو یستازعفون مشارق الارض ومغاربا اور کہ الله پاک وې منګه غه قوم تکانو یو ستضعفنا چغو کمزوري غنلې شیو یا کمزوري کړې شیو ورک مې ورک مشارق الارض ومغاربها مشرقن دزمکی او مغربن دزمکی الٹی اغز مکان بارکنافیه چې خیره چولې مون پاره کې بارکنافی د کوم اسمک الله و من ورکړه بازوی د میسر نانا پیز مکینز مکه ده شام مراد داله کرستو سوره الانبیاء غره او د سوره الانبیاء آیاتو غره یو او یا ایم غره الله پاک ابراہیم علی السلام خلاص کړه ده روان لوث علی السلام ور سراه وو الله اخلاص کا منګ دلره ولوتن ولوت لرا الى الارض الى الارض التي باركنا فيها بوت لمنګا اغاز مکه تا چي برکتا چولې ومن پاره کي السلام شام ته تللو د شام زمکه کومه ده بيت المقدس دیکھي الله پاک هر قسم باغات فرق سم ميوي ظاهري مادي ني عامتون بګډير او روحانینی امتون دو چی اکسر ام بیالی مسلم پا دا غزمک ام منتراغلی دیخوا نو اللہ والا دا غزمک وارکڑا دا یوشا علیہ السلام پا واغ کے داود علیہ السلام پا زمانہ کی دا بنی اسرائیل بیالی اللہ پاک مصر تراویستی دیخوا و تمت کلمت و ربک الحسنان پورش و وعدت درفستا خیستان پا بنی اسرائیل و منی اغواد صدا مقی تاسوی یوری سوہا من یشاو من عبادی اول عقبتو للمتقین داول بیمان صبرو دا پا دیواجد جویدو صبر کرنے کلکو د الله پا نو الله پاک پیدای احسان ہو لیکن یو دم الله نیامت نه رہ لیگی ورے رو رو رو رو چھ تکلیفونا مصیبتونا راولی راولی راولی آخر مومن چې باغې منې ص الله نه وګړي ویلله نه کې نه لې بیا ان آمد کویدممر نه معکانه یست نه اوفرو نو او حال که تبا برباد بعد کړه منګکان یست نه وفرون چې جوړول فرون دغ م هغه بګلی هغه میں حال کړړه وو. و دمبرنا ماکانای حسنو فرعون و قومون اللہ وی حلاکن منگا اگا آنچه جڑاول فرعون و قوم داگا اگا مسانیہ داگا اگا بنگلی خاد خار غڑی غڑی غڑ بنگلی اگا می تست نسکڑے و ماکانو یارشون و اگا باغونا چیدوئے بی اچولیو سپرونا اگا باغونا می والا ام تست نسکڑا و ماکانو یارشون یا اگا چیدوئے بی مسیح کیو الو یال سره موله تاس ناس کړه حالاک مې کاخ زيباسته د بل مقام شروع کی الله پاک دې عمل کول را راکې الله پاک دې په موږ رحم وکرمو کی الله دې ددي صاحب شیخ صاحب تور سره الله دې هغه مغفرت دې وکې الله تعالی برزخ دا غرو خانه کی الله دې سمره مړي دې الله زمنا مسلمانانو درشتدارانو دا د محله دارانو مشران دې کې الله دې ټول مغفرت دې وکې چا ته ست تکلیف دې نن جکم تکلیف دے په تمام عالم باندې الله دې تکلیف مصیبت نه دا تمام عالم خلاص کی الله بار مسافر رونه دې زمونږه په تکلیف کی وی مصیبت کی دې الله دې تکلیف نه خلاص کی الله الله خلق عاجز ده محتاج دی الله ډیر سپیندرو به خلق ده الله یا الله چاته محتاجه کایما الله دا وړو د پارا د ډوډا د پارا الله چاته محتاجه کایما الله ظاهری الله د شیطانی اثرات دې الله الله کا دستاب تهله امتحان ہے الله صبر ورکی استقامت ورکی ټولو مسلمانانو له دې مو استقامت ورکی چاته چې تکلیفونه مصیبتونه الله تکلیف مصیبتونه ختم کی ربانا تقبل منا اننا نتسمین علیم وتوب علينا انك انتوب الرحيم او خصوصي رحم دي الله په اغا کسانو کی چاو لايو دا قران کریمه وری ناستی دا الله کتاب تا ناري ندي نا کزنانی نا الله دا غو تر سر کی او مونکي تکلیفونه مصیبتونه الله دې دا تکلیفونه مصیبتونه او اخلاص کوي الله دې هغه پاک په دین منته روان کړي الله دې محبت د دې دین سره قران سره خ جوړ کړي دا محله دې الله په دین منیاباد کړي